Harmadik fejezet. A feltöltés. Mamus jár az eszemben, mint mindig, ha bajban vagyok. Mamus, gyermekkorom mamuskája, akivel egészen szoros, különleges kapcsolatom volt. Nem voltunk rokonok, mégis a világon a leges legtöbbet jelentettük egymásnak. Gyermekkoromban legalábbis így gondoltam. Abban a győri kapui közös udvarban voltunk szomszédok, ahol születtem, és életem első hat évét leéltem. Hatalmas kertje volt. A három lakásos, földszintes házhoz egy hosszú járda vezetett, ami a kapuval szemben végigfutott a telek teljes szélességében. A kertben kút és egy hatalmas cseresznyefa állt. Mi a jobb sorokban laktunk, ők bal felé, középen pedig Mamus legidősebb lánya a férjével és a lányával. Mamusnak és a férének pistabácsnak volt egy rettenetes, hatalmas kakasa. Emlékszem, sokáig féltem tőle, mert minden különösebb ok nélkül folyton belém csípet, vagy ellopta a kezemben tartott ételt. A egyszer elegem lett, amikor épp az anyu által megkent vajas kenyeremet lopta ki a kezemből, és gőgösen elrohant vele. És ordítva utána vágtam egy kezembe akadó követ, majd úgy, ahogy voltam, mérgesen, taknyosan, könnyesen felvertem mamust, és elpanaszoltam neki a kenyerem elvesztésének történetét. Persze azonnal kaptam tőle másikat, sőt még lekvárt is rá. Másnap reggel pedig a kakasnak annyi lett. Mamuskám egyszerűen elvágta a nyakát, a kakasból pörkölt lett, én pedig megnyugodtam és vígan császkáltam az udvaron a legnagyobb biztonságban. Mert kakasok ide, kakasok oda, engem megvéd az én mamuskám. Mikor már nem laktunk egy udvarban, mert mi elköltöztünk a saját házunkba, akkor is sokszor elszöktem hozzá. Ha bármi bánatért, mindig odaszaladtam. De ő is gyakran járt hozzánk. Hol csak úgy, mert arra volt dolga is ráért, hol pedig valami ürült Mikuláskor viszont kivétel nélkül mindig eljött, hiszen aznap van a születésnapom. Az ajándékon kívül természetesen kaptunk a húgommal Mikulás csomagot is szép, piros celofánban. Az enyém mindig kicsit nagyobb volt, mint a húgomé, mert bár Móni a húgom sokkal aranyosabb kislány volt, mamus engem látott szebbnek és kedvesebbnek. Sőt, mivel én voltam a mindene, ezt éreztette is, és ezért én még jobban szerettem. Hogy nem rejtette véka alá, neki igenis én vagyok a fontosabb. De én sem rejtettem véka alá, mennyire szeretem őt. Diósgyörben laktunk már, amikor egyszer kóstolót hozott disznóvágásból. Miután elment, egész este a papírt csókolgattam, amiben be volt csomagolva a hurka kolbász, mert ahhoz hozzáját az én mamuskám keze. A keze... A legszebb kéz amit valaha láttam. Erős, csontos, mindig kiszáradva a mosogatástól, de mégis lágy. De nem csak a kezét láttam a legszebbnek a világon, hanem őt magát is, mert annyira nagyon szerettem. És csodák csodája, anyu ezen soha nem sértődött meg. Neki is természetes volt, hogy ennyire szeretem mamust. Egyszer olyan öt éves forma lehettem. Elkéreckedtünk, hogy a szomszéd utcán lévő játszótéren hintázzunk. Vendégség volt az udvarban, úgyis csak lába lettünk volna. Elindultunk hát Józsikával, a szomszéd kisfiúval a játszóterre. Szerettük azt a játszóteret, nem csak hinták voltak, hanem lebetonozott körforgó is, meg libikóka. Józsikával mindegyiket előszeretettel használtuk, de legjobban a hintát szerettük. Szerettük a lánchangját, hangját, ahogy csikorog, Szerettük a valamikor zöldre festett, kopott, jellegzetes vasszagú ülést és a lábunkkal kikoptatott leszálló pályát. Sokszor versenyeztünk azon, ki tudja magasabbra hajtani a hintát, és onnan ki tud a legügyesebben kiugrani. Éppen javában hintáztunk, amikor egy kedves bácsi odajött hozzánk. Öltöny volt rajta, a fehéring, a zakó csak úgy a vállára vetve. Nekem kicsit úgy tűnt, mintha az egyik keze beteg lenne, mert olyan furán lógott. Azt kérdezte, tudunk-e verseket? Hintázás közben rávágtam, hogy még jó, hogy tudunk. Ha nem látná, már nem vagyunk csecsemők. Hát, mondta, akkor esetleg nem lenne kedvünk az ő feleségét, Marika nénit felköszönteni a születésnapjára. Adna nekünk tíz forintot, és csak fel kellene menni vele ide az első emeletre, mert bizony ők itt laknak a nevezetes Marika nénivel. Tíz forint. A sok? kérdeztem. Mennyi dianász cukrot veltek rajta? Azt mondta a bácsi, sokat. Százat. Azt tudtam jól, hogy a százassok. Júzsikával tehát megvitattuk a dolgot, én lecsúsztam a hintáról, és elindultunk a lépcsőház felé. Találgattuk, melyik verset is adjuk elő, amikor hallom, hogy mamuskám kiabál a sarokról, Pistike kisebbi kunokája kezét fogva. Odafordultam, amikor meghallottam a hangját, és mire visszafordultam, az öltönyös bácsi nem volt sehol. Évekkel később tudtam meg, hogy Mamus ideges lett, amiért elmentünk, és kitalálta, hogy Pistike utánunk akar jönni. Egyszerűen féltett engem, mert annyira nagyon-nagyon szeretett. Megérezte talán, hogy bajban vagyok. Sokáig keresték aznap a környékbeliekkel azt az öltönyös bácsit, de nem találták, és senki nem is hallott róla. Az ismeretlen idegen veszélyben Mamustól várom hát most is a védelmet, jó lenne, ha itt lenne velem és fogná a kezemet. Senki más, ha nem vágyom, csak az ő ölelő karjára, ami minden rossztól elzár és megvédelmez. De nincs itt, így egyedül kell szembenéznem azzal, ami következik. Mert hiába van itt a férjem. Ő nem tud nekem olyan vigaszt és erőt nyújtani, mint mamus. István csendben fogja a kezem, néha megsimogat. Jól esik, de tisztában vagyok vele, hogy nem lenne vele ilyen kedves, ha tudná, hogy mindez az én hibám. Én nem akartam ezt a babát. Így aztán a bűntudatomat elrejtve baktatok át a nőgyógyászatra, ahol rögtön kapok egy gyágyat. Szólnak, hogy pakoljak, lejön majd az orvos. István hazaindul, hogy hozzon ruhákat és ami kell a kórházban, hiszen pár napig itt leszek. Zsuzsi a fejemben, talán mégis jobb lenne hazamenni. De aztán győz bennem valami, ami azt súgja, hogy legyünk túl rajta. Egykedvűen foglalom el a helyemet egy négy szobában. Nem is értem, hogyan kerültem ide. Középen az ablaknál asztal, a falaknál oldalt két-két ágy. Hideg, szürke, műkő padló. A szak kicsit kesernyés, de tiszta. A szomszédos ágyon negyven körüli nő szenved. ő már megkapta a feltöltést. Huszonnégy hetes terhes későn vette észre. Rokkant, mondja, azért veteti el. Erőteljes mozdulattal tárja fel a takarót, és mutatja, hogy mindkét lába hiányzik combtőből. Mennyire más vagyok, mint pár éve, gondolom magamban. Régen biztosan megrettentem, vagy mélyen megsajnáltam volna. Most csak bólogatok unottan, nem hat meg a története. Az ő oldalán fekszik még egy 17 éves kislány, 8 hetes terhesen. Egyelőre kimarad az iskolából. Egész nap sír, kicsit az agyamra megy. Az én lábamnál szőke, dundi kismama sóhajtozik, 38 nyolc hetes terhes. Tegnap vették észre, hogy hidrocefalusz baba. Feltöltés, befejezés. Ez lett a sorsa. Ő is érdogál, nekem pedig nincs kedvem, erőm vigasztalni. Kifejezetten haragot érzek. Miért nem tudott szó nélkül tenni a dolgodat? Nem merem hangosan kérdezni, mert szorult belém egy csöpnyi empátia, de rájövök, hogy az évek múlásával az egyre fogy. Aztán szerencsére hívnak, hogy menjek az ambulanciára. Kedves, sötét hajú, zömök nőgyógyász az orvosom. Apró fehér keze van. Még fejére foltokkal. Szimpatikus. Korrekt. Most mireg anyagot fecskendezünk a méhébe, vagyis feltöltjük, mondja, miközben pici kezére felhúzza a gumikesztyűt. A magzat reggere meghal. Aha, mondom. Ha a halva születik, nem kell megmenteni, ugye? Bólint. Na, ma is tanultam valamit. Visszamegyek a szobába és megpróbálok olvasgatni. Egy halom újságot vett nekem a férjem, nehogy unatkozzam, mi alatt meghal bennem a gyerekem. Ezért hát olvasgatok. Nehogy unatkozzam. Miközben lapozgatom a különböző újságokat, a mellettem fekvő rokkannő elmesél az egész életét. Néha bólogatok, néha hümmögök, de arra sem veszem a fáradtságot, hogy azt higgye figyelek. Aztán befordulok és próbálok úgy tenni, mint haludnék. A nővérke este bejön hoz valami gyógyszert, ami nem nyugtató, és kérdezi, vannak-e fájásaim. Nekem? Semmi, mondom, és úgy teszek, mintha nagyon gyakorlott lennék ilyen szülésügyekben. Biztosítom róla, hogy azonnal szólok, ha lesz valami. Reggel nagyon korán ébredek. A baba már nem mozdul. Kérdezem a nővérkét, hogy ez így rendben van-e. Mondja, hogy nagyon is. Tudja, anyuka, <gül> anyukának hívják a betegeket, ez milyen aranyos, mert nem él a baba. Jó, mondom, ezt jó tudni. Még ismételje már el egy pár szót, ha véletlenül nem jutna az eszembe. Aztán infúziót kapok, és nem kelhetek már fel az ágyból. Olvasgatok, hogy ne unatkozzam. Később az ágy ordítva elkezd szülni, de nem tudok a nővérért menni. Próbálom nyugtatni, de nem sok eredménnyel. Nagy nehezen megérkezik a nővér, ferrántja a takarót, és közli, hogy meg is van a baba, mehetnek a műtőbe kitakarítani a nyomát. hány hányingert érzek, és nem tudom levenni a szememet a véres halomról, ami a két lábcsón között elhagyatva hever. A nővér háttal nekem beáll úgy, hogy ne lássam tovább. Igen, tudom. Nem szabad megnézni az ilyesmit. Anyu is megmondta, hogy mindegy, mi történik, csak a babát ne nézzem meg, mert ha nem nézem meg, nem fog fájni később. Jól van, anyu, ez nem az enyém, ezt megnéztem. Megnéztem, de nem éreztem semmit. Egy óra múlva jön az orvosom és kérdezi, hogy hány percesek a fájások. Mondom, se hány, de így legalább tudok olvasgatni. Szól a nővérnek, hogy erősebb legyen az az infúzió, nem akar jönni a fájás. Mocsogok magamban, hogy azt nem mondták, hogy fájni is fog, de mindegy, csak legyünk túl rajta. Kapok egy injekciót az infúzióba, és húsz perc múlva eljön a földi pokol. Olyan fájdalmaim lesznek, hogy nem tudom, ki vagyok, és az sem, hogy hol. Homályosan emlékszem, hogy néha bejön a nővér, megvizsgál és megszid, jó lenne már tágulni. Ha tudnék válaszolni, biztosan azt mondanám, hogy azon vagyok, de nem tudok. A fájdalomtól elvesztem az eszméletemet. Néhány foszlány maradt csak meg bennem. A vizsgálatok, hogy az jó volt, akkor nem fájt. A mondatok, hogy azért ilyen szörnyű, mert már nem él a baba. A saját dühöm, ami pár pillanatra elemi erővel tör föl, hogy fejen rúgom, ha még egyszer valaki figyelmeztet, hogy egy halott van bennem. Kora délután elkezdődnek a tolófájások. Jön a nővérke. Mondom neki, hogy szülni fogok. Kedvesen mondja, hogy épp itt az ideje, mindjárt műszakváltás kapjam össze magam. Persze. A műszakváltás. Majdnem kiment a fejemből. Olyankor a fűsenő nő fél órán át. A nővér sietett a közben érzem, hogy csúszik ki belőlem valami. Szólok, hogy nem lesz jó, nem tudok ülni, mert kilóg belőlem a gyerekem. A nővér közönös hangon azt mondja, hogy üljek rányogatta már úgysem él. Ó, oh, hogy ismertette ki a fejemből? Ráülök tehát a halott kisbabámra, és hagyom, hogy toljanak a műtő felé. Két karommal minden erőmet összeszedve megemelem a testemet, hogy ne teljes súlyommal nehezedjek a halott babámra. Nem akarom összenyomni. Közben kitartóan a nyakam erősen megfeszítve nézek felfelé, nehogy megpillancsam, mert akkor nem fogom elfelejteni soha. A műtő küszöbén zökken egyet a kocsi, és a kicsi lecsúszik a földre. Nem nézek utána, csak kiabálok, hogy leesett. Felkapják és odébrakják, miközben én továbbra is a plafon bámulom. Miután kiviszik, végre elengedem a merev nyakizmomat, és körbeforgatom a fejem. Nem is műtő, ahol vagyok, hanem valami vizsgálóféle. Egy nővér papírokkal babrál, egy zöldruás műtősnő pedig pakolja a méhem kitisztítására szolgáló eszközöket. Nézem a zöldruás nőt, ahogyan a szerszámokkal babrál, és belémhasít, hogy majdnem 24 órája nem gondoltam zsuzsira. Elkezdek róla beszélni a GPS-en nőnek, aki közben, mint aki nem is hallja, mit karatyolok, nagy adag injekciót ad, és átsegít az ágyra. Sírok! Kérdezem, nincs a -e zsebkendőjük, hiszen én most zokogni fogok? Az otthon lévő gyerekem fogyatékos, ez meg itten nem sikerült, úgyhogy most már biztosan valami nagyon nagy baj van velem. A műtősnő vigasztalna, de lekiabálom. Elnézően mosolyog rám, mintha magam is retardált lennék. Még az is lehet, hogy igaza van, gondolom. Aztán többre nem emlékszem. Az orvosom kedves hangjára ébredek. Szó, hogy minden rendben, túl vagyunk rajta. Nézem a tört fehér repedezett plafont. Most is le tudnám rajzolni, a tudnék egyáltalán rajzolni. Betolnak a korterembe, és próbálnak vénás injekciót adni. Nem sikerül, nincs egyetlen ép vénám sem. A fájdalomtól fel vagyok puffadva és nyilván el lehetek torzulva, mert észreveszem, hogy anyu bejön a korterembe, de ki is megy, miközben azt mondja a férjemnek, hogy rosszul emlékszel, nem itt van. Halkan szólok neki, hogy itt vagyok. Látom az arcán a döbbenetet. Mondom, ilyen jól nézek ki? Nevetgélek, közben a bokámon keresgélik az épp vénát, sikertelenül. Orvost hívnak, hát ha az többre megy az elérhetetlen vénáimmal. Félórás próbálkozás után feladják, majd megkapom azokat a gyógyszereket később. A felpuffadt testem továbbra sem engedelmeskedik. Az összes felelhető eremet szétpukkasztották. Kék zöld vagyok. Isten simogat, látom mennyire fáj neki, hogy szenvednem kellett. Megpuszíja a fejemet, és tudom, hogy megcsinálta volna helyettem, ha tehette volna. Elönt a hála és a szeretet. Istenem, milyen gonosz voltam vele mostanában, pedig milyen jó ember. Megígérem magamnak, hogy ezután jó leszek hozzá, és szeretni fogom. Másnap már olyan jól vagyok, hogy akár gyalog is hazamennék. Csodálatos ez az egy nap alatti gyógyulás. Szinte semmi nem emlékeztet az előző nap borszalmaira. Vágyódom haza is végre, nem is értettem, hová lett eddig. Elönt a zsuzsi, hogy léte iránti rettegés. Vajon meg tudták eltetni otthon a nyújék? nincsen e fulladásos rohama, István ma is meglátogat, beszél a doktorral, aki megígéri, hogy ha nincs különösebb szövődmény, holnap haza is mehetek. A babát itt tartják, mert halva született gyermeket nem kell eltemetni, és alaposan megvizsgálják. Hat hét múlva lesz meg a boncolás és a genetikai eredmény. Istvánnal sétálunk az udvaron, fogjuk egy kezét. Hálát érzek, amiért itt van. Halkan kezd beszélni. Lassan, mint aki tudja, hogy fontos dolognak lassú beszéd dukál. Úgy gondolja, hogy ne próbálkozzunk több gyerekkel. Átfut rajtam, hogy jaj, ne csináld már, alig egy napja fogadtam meg, hogy szeretni foglak, ne öld meg bennem, kérlek, kérlek. Hangosan viszont nem mondok egy szót sem. Csendesen bólogatok, és nyelem a könnyeimet. Később, nyilván mert észreveszi, hogy könnyes a szemem, azt mondja, ha kiderül, hogy miatta volt a dolog, ő akár el is enged engem, és akkor lehet még gyerekem. Most annyira szeretem, mint még soha. Jó, akkor ne legyen több gyerekünk. Rendben. Nekem így is jó lesz, csak hazamehessek már végre. Közben egyetlen pillanatig átfut rajtam, hogy visszaestem a csapdába, de ahogy jön ez az érzés, el is száll. Másnap hazavisz, anyu pedig otthon vár Zsuzsival. Mindenki nagyon kedves velem, Nekem mégis bűntudatom van. Dicséretre szomjazva mesélem, hogy nem néztem meg a gyereket, szót fogadtam. Nem lesznek rémálmai, nem fogom látni magam előtt. Nincs mit. Csak a képzelet és a nagy szürke semmi marad belőle, és a plafon, aminek a képét azóta is őrzöm. Éjjel magam mellé veszem Zsuzsit. Elmesélem neki, hogy mi történt a testvérével. Nem sír. A kicsit belecuppogok a fülébe hangosan felnevet. Regere belázasodik, és alig két nappal a szülés után minden ott folytatódik, ahol előtte abba maradt. A különbség talán csak annyi, hogy Zsuzsi még többször lázas beteg, én pedig, ha jól van éppen, akkor is egyre kevesebbet viszem ki az utcára idegenek közé. Kímélem magam. A fogadalmam, hogy szeretni fogom a férjemet, elszáll, mintha soha nem lett volna. Lehet, hogy nem is volt. Nap mint nap újra álmodozáson kapom magam arról, hogy elköltözöm, és egyedül élek. Elönt a szégyen, ahányszor erre gondolok, de lassan kezdem elfogadni, hogy ez az, amire vágyom. És István persze érzi. Érzi, hogy nincs visszaút, és újabb, egyre súlyosabb könyörtelenséggel, agresszióval fizet. Mintha nem is létezett volna az a megbízható, igazi társ, aki a Debreceni kertben olyan szomorúan, lassan beszélt. Harcolunk egymással. Elfáradva, de még harcolunk, bár már mindketten tudjuk, hogy nincs kiút ennyi volt. Én szerelemre vágyom. István olyan társra, aki felnéz rá, hisz benne és szereti. Hat hét múlva visszamegyünk a Debreceni klinikára az eredményekért. Tisztaság, világosság, kedvesség mindenütt. mintha nem is ugyanott járnánk, mint hat héttel ezelőtt. Nincs nyomasztó érzés, csak mosolygó nővérkék, kedves asszisztensek. Ballagunk a szülést levezető orvoshoz, nála vannak a boncolási eredmények. Fiú lett volna. A lelet, mondja a szülészorvos, igazolja pap professzor gyanúját. Jó döntést hoztunk. Genetikailag semmi eltérés nincs. Nekem viszont egy listéria nevű fertőzést mutattak ki a véremből. Ettől gyulladt be a placentám, és ezért nem tudta táplálni a gyereket. Hetvendek a volt szegény, szinte éhen halt. A doktor vigasztal: Ha nem lettem volna éppen várandós, akkor szinte biztosan agyvelőgyulladásom lett volna a baktériumtól. Nagyszerű, mondom. Akkor a fia megmentette az életemet. Bólint. Majd kedvesen rátér arra, hogy a legközelebbi babánál azért feltétlenül látni akarnak a 16. hét előtt. Persze, persze. A legközelebbinél feltétlenül jelentkezünk. Nem nézünk egymásra, kicsit zavartan, de mégis megkönnyebültem megyünk haza. Zsuzsi szinte állandóan beteg, egyre kevesebbet alszik, mi pedig immár leplezettenül egyre ingerültebbek vagyunk egymással. És mivel a baba halva születése után, így hívom, így sokkal könnyebb, Zsuzsi nagyon rossz állapotba került, újra felmerül, hogy megoldást keressünk az elhelyezésére. István testvére talál egy csecsemő otthon tegerben. Azt kéri, nézzük meg. Szerinte más, mint a többi. Elmegyünk, és csodát látunk. Tisztaság, jó illat és fény mindenütt. Kedves, tisztaságszagú gondozónők, még a fekvő osztályon sincs bűz. Csak hogy ez más megye. De nincs lehetőségünk befeküdni. Felkeressük az igazgató főorvosasszonyt. Kihangsúlyozza, hogy kizárólag heves megyében lakókat vehetnek fel az otthonba. Persze, ha a megyében laknánk, semmi akadálya nem lenne a felvételnek, minden tekintetben indokoltnak találná. Egymásra nézünk Istvánnal. Bólint, hogy új majd egrilakos lesz. Talán azt reméli, ha újra ketten leszünk, visszafordulhat minden. Én pedig érzem, hogy hamarosan kitörök ebből a csapdából. Hazamegyünk, és elkezdjük intézni a papírokat.